Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat bertemu dalam pengajian kita Pada pagi ini Dalam waktu kita bincangkan Rukun buk Yang kelima adalah Rukun buk Islam Yaitu berkenaan dengan Haji dan Umrah Dan Rukun buk ini Uh, kita dulukan daripada rukun puasa. Ini mengikut susunan kita telah mempelajari berkenaan dengan salam. Bayang dah habis selesai. Kemudian kita masuk berkenaan zakat. Dah selesai pembincangan bincangkan dengan zakat. Uh, mengikut kebiasaan kita bincangkan puasa. Tapi ini kita bincangkan haji. Kerana Imam Al Bukhari ada meliwayatkan satu hadis. Dalam susunan itu haji didulukan daripada puasa dan pabang. Jadi kita ambillah berkat dan kebetulan pula kita baru selesai mengerjakan haji Dan sekarang orang tengah sibuk dengan, eh, baru mengerjakan puasa ya Dan sekarang orang tengah sibuk mengerjakan haji Jadi hari ini kita bincangkanlah berkenaan dengan haji ada Yang telah saya bincangkan minggu-minggu minggu dulu Tanpa nota Jadi hari ini kita baca nota yang telah ada pada kita kali lalu Pada kawai yang telah kita terangkan dan nanti kita sambung keterangannya Ini hanya mukaddimah yang ada pada kita Ini Hanya pendahuluan dalam kenaan dengan ada adab Kita boleh masuk lagi bahagian hukum hatamnya ya? Bismillahirrahmanirrahim Ahkamul haji wal umrah Iaitu hukum-hukum haji dan obrah Berarti haji dari segi bahasa Ialah menuju Dari segi istilah syarak Ialah menuju kepada kembali al-Qaram Untuk tujuan ibadat pada masa yang tertentu Masa haji Mulai daripada satu hari bulan syawal Hingga sejurus sebelum subuh 10 Zul-Hijjah. Tartu Umrah dari segi ialah berziarah. Dan dari segi istilah syarat ialah menziarahi baikullah al-haram untuk tujuan ibadah pada sebarang masa. Nah, jadi kalau kita pergi sebarang masa, kita bilang Umrah lah. Dan kita katakan tu ziarah saja. Kalau kita pergi di masa yang tertentu, musim haji, kita kata haji. Haji. Ya, haji. Syari'at haji adalah daripada syari'at syari'at yang terdahulu. Yang ini dari syari'at lama. Yang telah diamalkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahawa setiap Nabi pernah sekali mengunjungi Kaabah. Setiap Nabi. Pernah mengunjungi Kaabah beritahu Allah. Ya. Bagaimana mereka mengunjungi itu? Antara mereka dengan Allah Taala? Ya, tapi ada riwayat. Dan ini, logik. Ya. Kerana Nabi itu dilantik oleh Allah Ta'ala Untuk memimpin umat atau diberi wahyu Maka sudah tentu diperkenalkan kepada Nabi itu Di muka bumi ini tempat yang paling mulia Tempat yang paling baik, tempat orang ibadah Ialah tanah suci Mekah nah, Jadi bagaimana itu urusan lain Kita, kita tidak payahkannya ya? Menurut tahun yang masyur Yang dalam persyariat kita Ada banyak pendapat Dia disyariatkan oleh daripada tahun 6 Hijrah Nabi saw sendiri melakukan haji pada tahun 10 hijrah, iaitu haji terluada atau haji perpisahan. Ya? Walaupun dinamakan ini haji perpisahan atau haji terluada, jangan dipahamkan bahawa Nabi sudah banyak kali haji. Tidak, itulah hajinya sekali. Itu awal dan itu akhir. Tapi dinamakan haji perpisahan itu kerana Nabi di situ membuat ucapan, ucapan perpisahan, amanat Nabi yang terakhir diucapkan pada hari haji terluada dan pada hari itu Allah Taala nurunkan. Ayat menutup hukum-hukum hukum, -hukum hakan Islam, menutup hukum agama Islam. Allo ba akmal tu ladinakum wa asmanna alaikum ni'mati wa radidlakum al-islamadina. Hari ini kata Allah iaitu hari 9 Zulhijah tahun 10 Hijrah, itulah hari hajjatul Wada'at. Haji perpisahan Nabi. Hari ini aku sempurnaikan bagi kamu agama kamu, aku cukupkan atasmu nikmatku dan aku redha agama Islam menjadi agama itu diturunkan pada hajatul alam hukum mengerjakan haji dan umrah adalah wajib ain atas setiap orang yang berkuasa pergi ke Mekah seumur hidup hanya sekali jadi seumur hidup sekali itu pun berdasarkan amalan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi haji sudah diwajibkan pada tahun ke- 6. Nabi pergi tahun ke-10. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lillahi 'alan-naasi hajjal baiti man istaṭā'a ilayhi sabīla." Artinya, dan kerana Allah atas manusia Wajib mengunjungi Bahtulah setiap orang yang berkuasa pergi sema. Makhluk ayat ini Allah Taala telah wajibkan atas manusia untuk mengunjungi Bahtulah bagi siapa yang mampu pergi sema. Dan ini sudah saya terangkan bagaimana Allah Subhanahuwataala yang maha mengetahui apa yang akan berlaku dan bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman nanti Allah Taala telah mengikatkan. Ayat ini limanistatua ialah yang disebut. Manistatua ialah yang disebut. Siapa yang mampu berisar? Kerana umat Islam bukan dari buku di sekitar Mekah atau sekitar Madinah, tapi umat Islam di seluruh seluruh dunia. Dan ini adalah satu kemudahan yang Ta bersalat tak ada berisar, tidak wajib berada seluruh lagi. Siapa yang mampu? Dan nanti akan ditafsirkan akan diterangkan pada akhirnya apa yang dikatakan mampu itu. Bagaimana yang dikatakan kemampuan yang mewajibkan kita pergi haji. Ya? Nah, itu akan diterangkan pada kita bincangkan syarat-syarat haji. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi: Wa atimul hajja wal umraatil wa Allah. Sempurnakanlah Seber, haji, Sempurnakanlah olehmu haji dan umrah kerana Allah. Nah, jadi dari ayat ini, umrah juga wajib. Ayat yang pertama itu menerangkan tentang haji saja. Ayat yang kedua dimasukkan sekali umrah. Jadi umrah sekali itu umur hidup, haji pun sekali itu umur hidup. Kerana Allah Ta'ala kata sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa'adzin fil nasibil haji. ya Yatuluka rijalat wa'ala kulli ba'irin. يأتينا من كل فج عمير ليجهدوا منافع لرب ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأمعام فاكلوا منها وأطعموا البائت الفقير ثم ليقضوا تطفهم وليوفوا مذورهم وليتوفوا بالبيت العثير أردتنا؟ Serukan Di kalangan manusia Kepada manusia dan serukanlah Kepada manusia Untuk mengerjakan haji Naksudah mereka datang kepada kamu Dengan berjalan kaki Dan mengandai unca yang kurus Yang datang dari sering Seluruh rantau yang jauh Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat buat mereka Dan supaya mereka menyebut nama Allah Di dalam beberapa hari ditentukan Atas rezeki ke yang telah diperniakan Allah kepada mereka berupa binatang ternakan. Maka makanlah kamu daripadanya. Dan berikanlah habuan untuk orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian hendaklah mereka hilangkan kekotoran mereka. Dan menyempurnakan naik mereka. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah yang unggul itu. Kita bincangkan sedikit ayat ini. Dan serukanlah. Siapa yang disuruh-surukan? Nuri ayat ilan Nabi Al-Quran Al-Quran bila Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Kaabah dan Nabi Ibrahim telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi Ibrahim minta kepada Allah taala supaya zuriat yang diletakkan di Mekah itu ada orang yang mengunjungi ada orang yang datang ke sana kerana pada masa itu Mekah itu kosong tak ada orang tinggal tak ada apa-apa hasil untuk menarik orang tinggal di situ. Siapa yang datangnya? Allah Taala kata serukan kepada calon orang ramai. Dan ketiga juta ada orang. Jadi bila Nabi Ibrahim diserukan, diproserukan, maka Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, siapa yang akan dengan seruan pun kepada siapa yang akan suruh di bekal pun tak ada orang. Allah Ta'ala kata kau suruh, kata Ibrahim, dan aku yang akan menyampaikan. Nah. Adin. Adin itu maknanya azan kan? Ya. Azan kata maknanya suruh kan? Azan itu pada perkataan Adin. Maka Nabi Ibrahim pun kata pada Nabi Ibrahim naik jambal lebih tubis. Adi-adu putih. Kamu kap, suska saya tak bukit itu tak naik lagi. Ada istana di sana, ya, depan kapal. Ada istana di yang baru Naik dia ke Jabar Abu Kubes, katanya dia bersuruh Ya, iman Allah, haji baidah Allah. Wahai hamba-hamba Allah, kunjungi rumah Allah. Tak bawa rumah, tak bawa nampak dari Jabar Abu Kubes. Hajar aswad penampak. Hajar aswad penampak lah seluruh Allah Taala yang besar. Ha, jadi mana siapa-siapa yang Allah Taala pilih untuk pergi haji itu Allah tak kasih suruh dari Allah Subhanahuwataala hmm. itu ada cukur dari ya Allah Subhanahuwataala. Dan tulang tulangnya. Ha, jadi orang sebenarnya, kalau orang tu ketujuh di alam ini manusia-manusia yang memang tak dapat yang Allah Taala untuk untuk turun di bumi itu untuk lahir di bumi ni Allah Taala mengatur. Mereka berkata-kata, suruh al dari surdi Adam jadi surdi, surdi Adam ah begitu Adam semua Jadi yang menjawab, pergi Itu ada sana, riwayat kata Cita-cita, yang menjawab sekali Pagi sekali, yang menjawab dua kali, dua kali Banyak kali dia pergi, banyak kali dia disau Haa, dia Apa jawatannya? Lagdai kalabam kalab Lagdai kalab Innal hamdha wa ni'ma Kala kalab Masyari kalab Haa, itu suruh Al-Mu tidak apa. Aku sambut suratmu, Ya Allah. Aku sambut suratmu. Segala puji bagimu. Aku sambut suratmu dan keadaan juga bagimu. Aku sambut suratmu dan seputu bagimu. Aku talbiyah namanya Kalau orang pergi haji cukup syarat. Mana cukup syarat tu mengikut bagaimana dia di oleh Islam? Duit halal, niat yang baik, suci, tulis yang belas. Bila dia kata, Ada sambutan dari atas. Suara menyambut daripada alam yang tinggi oleh para malaikat atau siapa. Akan menyambut, Kami juga sambut suruh kamu, bahagialah kamu. Ha, datang ke tanah sini. Ha, kalau jari duit yang haram Atau niat tak baik Atau sebagainya Ada bautan yang Tak ada sambutan bagimu dan tak ada kebahagiaan bagimu La la baika wa la saada ha. Dalam hadisnya cukup ha, Jadi ini kita menyambut seluruhnya Berhati ya. Kemudian tentang seluruh ni pula Ada orang kata Tak ada seluruh Tak pergi ya tak ada suruh, tak pergi memang kalau tak ada suruh, maka tak pergi kalau ada suruh, mesti pergi dah tua, -tua pun pergi, kalau tak suruh dia tua pergi ha. itu betul kalau tak ada suruh, memang tak pergi pergilah ada orang tak ada suruh, dah sia sia nak pergi ada lah tak nak cerita berlaku tak ada suruh itu betul Cuma, yang salahnya apa? Kita menjadikan seruan ini sebagai alasan untuk kita tak nak pergi. itu ha, salah. Jangan awak tak pernah bersiap tak pergi haji, tak pernah ada niat nak pergi haji, tak pernah ada ingatan nak pergi haji. Tak nak pergi, haji. Tak pergi. Bila yang tanya tak pergi, tak ada seru. Kalau itu salah, mana awak tahu tak ada seru? Ha, awak tak nak? Ini jemputan Allah. Ya, eh, jemputan Allah al-fajjaj wal ummar dhuyufullah para jemaah haji yang mengunjungi kerana umrah adalah tamu-tamu Allah ha, nanti saya cakap yang nak pergi sana atau nak pergi pun tengoklah sampai sana nanti awak tengok kain-kain rentang tu tulis marhaban bi dhuyufir rahman selamat datang tamu-tamu Tuhan Allah Rahman ah ha, gitu jadi kamu kalau pergi sana, jangan ingat layanan apa-apa Tapi ingat awak ni tamu Allah Allah Ta'ala akan menjaga awak Allah Ta'ala akan layan awak Allah Ta'ala akan berikan apa ganjaran diberikan Kerana awak masuk dalam kawasan larangan Allah Kawasan larangan Allah ya? Itulah Itu pun ya, Tak semualah orang Islam datang Kalau semua orang yang datang pun problem, masalah dan Nabi Ibrahim bila berdoa kepada Allah Ta'ala setelah beliau itu meletakkan sebahagian dari zuriatnya di Mekah itu. Iaitu Nabi Allah Ismail anaknya dan istrinya si jahabah. Dia berdoa kepada Allah. Apa kata doa orangnya? Jadi kalau hati beberapa orang manusia suka nak melihat mereka. Suka nak datang ke tempat mereka Kalau Nabi Baim Fatim dah tahu kan nak Dekat jitu, tahu isteri, kata jitu orang tak ada Ketusan air, ketusan pakan nama semua Bagaimana? Dia ah, berdua pada Allah Biarlah ada orang yang suka datang Sendur sana Bajahal hamin datang minan na Setawi ilaihan Berilah mereka rezeki Daripada puan Allah Nah Allah dia suruh Semoga mereka bersyukur kepada Allah Alhamdulillah, Do'an Nabi Ibrahim dikabulkan dan Nabi Ibrahim kata cenderungkan hati sebahagian dari manusia. Kalau Nabi Ibrahim kata cenderungkan hati semua manusia nak saya, semua wajah dari hari ini, tak tahu jadi. ini. Ya? Kalau semua wajah Nabi Ibrahim dia tak tahu sekarang ni problem, masalah mana tak letak. Mana air, mana itu, mana ini semua. Sekarang pun yang pergi haji ini kira-kira satu -kira persen. Satu persen juga kira-kira daripada Umat Islam yang banyak. Ketika orang Kata persen lah. Itu pun sudah penuh Mekah Alhamdulillah lah kita tengok Suka kita kepada Allah Ta'ala ya. Sebab ulama mengatakan Dari sejak Nabi Ibrahim membuat seruan ini Sampailah ke saat ini Tak kena kosong Mekah, bila musim haji Kalau dulu selesai-selesian Kalau dulu Tersaah dulu jauh-jauh dah. -jauh dulu 20-30 tahun dulu Ya bila dah habis haji Dua orang yang mengetahui lagi ya. Ini saya mengalami Nak tahu tu Belumpak tak Dia berlama juga lagi lah ya. Kalau pula mengharap tu Kalau ustaz pula mengharap Tak kosong Tak ada orang Dah ya. habis semua kali Tinggal naik kapal Terus juga lagi Tetapi katanya sekarang orang malam tu Habis keluar pergi haji Orang nak datang Terlambat <tuh> Terlambat Terlambat dan kalau bulan raja tu ramai macam haji Dan kalau akhir Ramadan tu macam haji nah, Banyak orang-orang berat datang Banyak orang haji, Masya Allah Sekarang lagi penuh Lagi makmur, pasal orang istilah Benda makmur, Belum dunia benda makmur Dan kemudahan-kemudahan layaran Benda senang Ya eh, tidak, maksudnya masih susah-susah nah, Payah, perjalanan payah Semua bayar Sekarang semua dah berat Ramai datang Itu pun satu usia Kalau semua datang Ya. Jadi tak pernah bosok. Sebab tak pernah bosok. Dan ikut di orang orang yang berpengalaman yang ada duduk di sana. Atau mereka tidak pernah dialami oleh setiap orang yang biasa tak sana yang tinggal sana pun, atau yang memang tahu tak pernahlah kita masuk ke ke abah tu. Kita nampak ke abah tu kosong, tak ada orang tawaf. Tak guna. Satu orang saja. Dua orang saja. Nah, tak pun nanti mau telengah tak, tak doa tak ada, mesti ada doa. Dan kalau musim-musim macam -musim musim ini kita terjadi adalah, ini omrah saja. Subhanallah, itu yang Allah Ta'ala lama abul tak doa. Ya. Ah tak ada. Dan musim musim kita ni kadang-kadang kita masuk tak doa, betul tak doa. Nihlah ajar. Tapi kalau jadi Arab tak doa, mesti ada doa. Yang ya, tahu Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis jangan tak menghalang orang beribadah di rumah ini siang ataupun malam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Masjidil Haram tidak ditutup. Tak ditutup. Masjid Madinah, Terpuluh, tutup. Macam mana tu? Sepuluh tutup. Di Haram tak. tak tutup. Tak boleh tutup dengan alasan sahih Habib sebab Nabi kata jangan dilarang orang datang ke tempat ini siang atau malam. Itu khusus Masjidil Haram tabarakallahu taala. Dan setiap tahun paling kurang ribu orang mengunjungi Arab. Kalau tak cukup dengan manusia kita dapat dengan malaikat. Kalau agak-agak tak ada manusia malaikat turun Haji Ibnu Abd Itu Allah Taala terjadi karangan riwayat dalam kal, ya. Ah itulah wa'dinn bin nasil haji. mereka datang kepada dengan jalan kaki. yang ini kalau tak ada kendaraan benda, kan datang mereka. Kalau perlu jalan kaki jalan kaki mereka. Yang datang, tak datang kita tadi. dan mengendalai unta yang kurus kalau perlu naik unta, unta kurus pun apa? Ah, ha, disebut unta kurus maknanya, unta kurus tu belum tahu boleh sampai tak tengah jalan mati, dan naik, naik unta kurus ni pun sakit badan kita, sakit bumbung kita tulang tu, tapi orang tak kisah maknanya di sini ini satu simbol, bahawa rintangan-rintangan itu akan diatasi oleh orang yang memang nak pergi ke bayi tullahil haram ya Uh, tidak ada masalah Niatnya sudah ada Sudah ingin nak pergi Masalah rintangan Tidak jadi lagi halangan Terus akan pergi ya? uh. Lebih banyak rintangan Lebih banyak pahala yang kita dapati? Semua ini jangan salah kan? Jangan kita cari rintangan Jangan cari halangan Jangan cari susah Seberapa yang mudah tu Lebih baiklah, Yang senang, yang bagus tu memang disukai oleh Islam Sebab kita tak boleh salah faham Ada Adalah kata kita pergi haji Mesti bisa payah, jangan senang-senang, jangan apa semua Ya, bukan begitu maksudnya Maksudnya kamu pergi haji Tujuan kamu Ibadah Dan apa saja perkara yang boleh membawa Kemudahan ibadah tu memang digalakkan Kamu buat Tapi jangan kamu cari kemudahan yang menghalang Ibadah Nah, itu kena jala Tetapi kalau kamu dapat tempat Atau dapat perkara Atau menghadapi perkara-perkara yang susah payah Tapi tidak menghalang kamu ibadah Itu tambah pahala sisi Allah Subhanahu wa nah, Misalnya sekarang ni, Kita kata, oh, sekarang kalau kita pergi orang Singapura Semua ni bagus kalau pergi Tempat-tempat iklimi orang semua Singapura Rumah-rumah ya? yang dekat masih dah haram Singapura Singapura banyak dekat je tak boleh jauh-jauh sikit je dah kata jauh Kalau ya. dari sini anak agak pergi bandar kera lah, pergi jalan-jalan raya luar pun jauh orang kira-pura kata dia pergi kaabah ya Allah dia nak turun tapi pintu kaabah berjalan-jalan eh? tapi orang lain tu jauh-jauh jalan -jauh, ya. ha. tapi kita ni dah memang biasa begitu nak dekat ya, tak apalah dekat ha. nak air condition tak boleh. tak apa lah memang bersimpana air condition tapi jangan dia dah duduk condition tak bersimpana tak kisah. soya Ah, dah sok kat klinik. Ha ni ya dah. Okey. Dia kita kelisah kat rumah, kau saja nak pergi masjid. Jadi itu yang lah, bagus. Ha. Tapi kalau kita tenang-tenang. Adalahnya kita ibadah pada pagi subuh dia keluar jalan nak sembahyang. Oh, dah, ah, penặng, primer, masa, jangat, tak ada tempat dah-dah. Okeylah tak apa dah, boleh tapi jangan kita ada zikir, tak ada, semua tak Kita pergi sana nak ibadah. Ha, ini maknanya Memang bagus kalau kita pergi dalam keadaan yang bagus itu Memang tidak tidak dilarang Bahkan disuruh Tapi jadikan semua kemudahan itu Untuk menolong kita ibadah kepada Allah Subhanahu Kita hendakkan kemudahan Kita hendakkan uh, kesenangan Kita hendakkan keselesaan Supaya kita selesa ibadah nah, Jangan kita dapat kesenangan Dapat kesedangan ibadah keluar nah, Ini rugi kita Kamu datang, kamu mengayun tayang kurus, yang datang beristina cukup pantau yang jauh. Dan sekarang sudah terbukti, jauh-jauh bukan -jauh, datang. Dari banyak cukup pantau yang jauh semuanya. Alhamdulillah. Supaya mereka mempersaksikan berbagai berbagai, berbagai manfaat buat mereka. Ini manfaat nanti akan saya letakkan satu tarjuk. Manfaat duniawi, manfaat okrahwi, manfaat jasmani, manfaat rohani. Ya, semua ada manfaatnya ini haji. Ya, sebab Allah Taala kata manfaat. Berapa manfaat buat mereka? Dan supaya mereka menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang ditentukan, yakni itulah ibadah haji kita menyebut nama Allah, bersyukur kepada Allah, lembai Allah, lembai, lembai kalau syari, kalau lembai kita baca tu, dan kita kemudian bertakbir, bila dah bersyukur semua, ah, ini semuanya zikrullah ya, daripada mulai kita ekraf sampailah kita menjalankan ibadah tu satu persatu, semuanya dalam zikrullah, dalam menyebut nama Allah lebih supaya itu Allah Taala menasihatkan kita. Ya. Supaya jaga-jaga daripada cakap yang tidak baik dan daripada amalan yang tidak baik, daripada kerja-kerja yang tidak baik sebab itu berlawanan dengan keadaan kita ihram. Keadaan kita buat haji. Ini haji ni kita boleh kita boleh balikkan misalnya kita bila sudah ihram tu. Macam mana? Bila kita dapat ni ihram. Allahu akbar. Allah. Sama ini kita dah, dah masuk selayang. Tak bolehlah buat suari-suari yang tak sesuai dengan keadaan tu Bila kita nak cakap kita buat, kita hanya membaca. Apa yang diwajibkan kita baca, apa yang disinatkan kita baca. Tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh buat apa-apa yang dilarang, baca-baca Dan bila kita tak haram, bila kita nak kata narajul hajj, Bukan Haram tu Bila Cakala, dan Jom lah Haram tu Maknanya ada larangan-larangan yang telah diaturkan bagi kita itu, yang dari terang bagi kita larangan itu, jangan kita buat. Ha. Daripada itu, daripada mulai kita haram sampai kita puas, itu masih Haram. Jadi bila kita apa, ibarat kita takbir, Allah Huwakbar. Bukan kalau bila Assalamualaikum rahmatullah assalamualaikum warahmatullahi sampai kita cukup waktu. Kemudian lepas itu kalau ya, tadi tu anak-anak darjah semua itu ibadat kita duduk Lepas saya tu lagi berzikir. Subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Allahu akbar apa kita berdoa semua sekali. Ah dalam masa tu jagalah. Jagalah urullah. Penuhkan masa itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirosakkan ibadah itu dengan amalan-amalan yang tidak baik. Nah, kemudian lepas itulah kita kadang-kadang reda juga lah kerana tanda makdulnya haji kita tu itu berkeadaan lebih baik daripada sebelum kita pergi haji ini. Janganlah. orang-orang yang bukan Islam ni Menganggap bahawa kita pergi haji ini. Dia anggap kita sucikan diri kita. Itu betul. Kemudian dia angkat kita balik tu dengan satu pangkat atas gitu. Ah, macam kita ambil teks awal ni, eh rupa. Dia berada, dia jalan gitu. Selepas itu angkapan ini pun setengahnya faham kan Jadi dia menggambarkan dengan satu babak kesucian. Yang itu sebenarnya sifatnya begitu pada kita. Ya. Betul tak? Ada orang apa dia lama, satu orang Dah haji buat jahat Dia cakap, asli, dia, cakap. dia bilang awak punya sopak putih sudah hitam tau ha. Nanti lama-lama banyak hitam <laughs> Itu dia ada bahasa itu. Dan siapa benda Islam memang ada bahasa parah haji juga. Lepas haji itu keadaan Mesti lebih baik Hati mesti lebih bersih Amalan mesti lebih banyak akhlak mesti lebih baik Ah, jangan kata Dah balik haji sombong Nah ini dah wusah. Ya. Dia boleh haji, tak campur-campur lagi orang. Ya. Nah. Jadi kita kena jaga. Kata Imam Al-Adli radhiyallahu Al anhu tanda waktu haji hadir ke tu keadaannya balik dari haji lebih baik dari sebelum dia pergi haji. Kalau balik haji lebih wus keadaannya ha nah, tak gunalah. Ya. Wusah nah, ajinya. Itu manfaat haji di jiwa yang tidak akan dibincangkan mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan atas rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka yang berbuat binatang perkataan. Dialah hmm. masa haji itu kita pergi sana kita tengok orang yang je kambing, buka banyak lagi yang sebelah daun, yang sebelah korban, yang ada nazar yang macam-macam. Oh -macam. ya, banyak. Ini simbol rezeki Allah Taala beri bagi kita, ya. Kata para ulama Berdasarkan pengalaman mereka, ini juga perkara kalau kita buat hai, duit kita tu akan balik. Ya, balik. Kita belanja pergi haji. Balik nanti dapat balik tawamasi. Ada senggol ya? insya-Allah. Tapi kena usahalah kalau rumah tak ada kerja apa dulu rumah tak ada benda. Ah. Ya? Ha. Jadi kita menurut selesai perusahaan Haji Alhamdulillah Makin lama-makin berkembang Makin lama-makin bangun Makin lama-makin lama, makin apa Semua banyak duit yang masuk Kena betul-betul saja Jangan tak terlalu Bila tak terlalu ha, Kena betul Jangan tamak Bila tamak nanti habis Semua yang dikumpul Banyak orang tengah-tengahnya tamak Tamak dah rosak ya? Dan orang yang tak yang Apa namanya Yang tidak buat haji pun Dia dah pergi haji Dia kembali Nanti orang tak akan rahis Aku dia dapat berhenti-henti 4-5 tahun nak pergi lagi Masya Allah tuan dah berhenti-henti nak pergi lagi Alhamdulillah banyak dapat Ah, ha riski ada dia pergi haji ya orang belajarkan harta untuk untuk berkahwin untuk berkahwin tiada duit di kahwin ni kahwin satu saja ha jangan buat haji kala dua kala tiga kala empat nanti tuan bagi balik tu duit yang digunakan untuk berkahwinan riski tuan murah pada riski ada nah, satu yang kedua ke rumah. Insyaallah duitnya kan balik, ke rumah untuk tinggal untuk apa semua. Nah itu semua perkara-perkara yang dikatakan uh, yang memang perlu dalam kehidupan kita, ya. Dua itu duniawi, eh, satu itu duniawi, dua itu duniawi dan ukhrawi, yang satu sekali pengabihan haji itu ukhrawi. Ya? Tapi di sebalik ukhrawi itu ada manfaat pada manfaat dunyawinya. Ya, yang datang apa ida lagi gitu. Bahkan peidanya peidara ramai lagi. Jadi sumbernya itu binatang ternak itu sumbernya kekayaan. Ha, bukan mestilah binatang ternakannya itu tetapi kekayaan dia dari rezeki ada timbal-timbal. Mekkah itu negeri kontak, Karim kontak. Ya. Tetapi alhamdulillah rezeki itu tak pernah putus. Ya. Sekarang orang yang tinggal di Mekkah itu kalau dia ada satu rumah dia cukup, dia kosongkan rumah itu untuk jamaah haji dulu apa ah, tau dia beli baju juga ha ah, ya त्यसलिये dunia orang dapat hasanah eh. ya makan makanlah kamu dari padanya dan berikanlah bantuan untuk orang yang sengsara lagi fakir yang ini setelah dapat kemewahan dapat kesenangan jangan lupa kepada fakir miskin Kemudian taklah mereka hilangkan kekotoran mereka. Ini maknanya setelah mereka mengerjakan haji itu bila haji daripada mulai ikhram, kemudian pergi Arafah, kemudian pergi Muzdalifah, kemudian pergi mina. Barangkali dalam beberapa hari ini memanglah kita tak bersukur, tak boleh pakai bau-bauan daer dan mungkin sekarang ini nak mandi pun susah. Ketul ya. pada kita. Boleh-boleh lagi tak berseran kita semasa haji itu tak mandi semua sekali. Ya ada kotoran apa semua. Jadi dah sampai masanya kita di mina, kita boleh cukup. Ada, boleh cukup. Pahalul awal dalam padang Allah. Cukup. Dan cukup mandira, cukuplah tak padang itu mengapa ramu tu mandira pakai bau bauan, pakai apa namanya, Pakaian biasa? Waliyakta waru bilbai jilati. Engkau dalam mereka tawaf di rumah Allah. Jadi ini adalah merupakan satu cara membuat haji. Jadi katanya cara buat haji yang afdal Setelah awak berikram ya, Ini kalau haji ifram Atau haji kiram bukan, bukan sama ter Haji ifram, haji kiram caranya Awak ikram masuk teka Buat tawaf selamat datang Buat sa'i Sa'i itu saya haji Kemudian Sampai semula di Mecca, pergi Araba. Ini awak Ifran ini tak boleh, tak boleh buka boleh berkahwin lah. dalam Arab tu, pergi Araba. Dari Araba pergi Musdalifah, dari Musdalifah pergi Mina, lontar Jamratul Akabah. Setelah melontar Jamratul Akabah, kalau ada nak buat kurban, nak buat ada nazan, nak apa semua, awak tak kata wahyu, nuzul, rahot. Taklah mereka tunaikan naikkan nazan-nazan mereka, dia nak disembeli kurban, gentam, apa ke kesembeli, cukup. Mandi berkesuikan diri semua sekali, pakai pakaian biasa, dengan bau-bauan, terhadap hari itu hari raya. Hari haji itu, ya. Pergi tawaf. Tawaf jifatah. Tawaf haji. Haa. Barang-barang kata walil bil terlalu bilbaicillasi. Pergi tawaf. Jadi kalau ada sistem amalan yang selepas melontar jamratul aqabah tu begitu ya, itulah. Baik tu ni bagi Nabi sallallahu alaihi ya. wasallam. Sudah tahu dah habis haji tu tak? Dah tahan dah dua -dua tahan ya. Dan tahallul sana, dah duduk tahallul habis. Ya? Tak cukup tak payah lagi, nah, kena datang cukup. Ya. Ha. kalau benar sai dia belum selesai dia tawaf. Kalau dah kain tak payah kain lagi. Dah. Nanti pergi Minah bermalam dah di Minah dua malam ketiga malam ke lontar jam Rakhir ah, itu yang abadal tapi ada orang tak dapat buat begitu dia pergi ke al dia melontar dia bersyukur dia tinggal di Minah tak pergi Mekah pergi Mekah nanti bila dah nak keluar apa keluar dari Minah terus ah, pergi Mekah tak balik lagi ah, itu kurang abadal yang abadal pergi Mekah tawak dulu dah beri saya apa-apa tadi sekarang balik Minah lepas tau tahu, mesti eh? tak mesti kalau sinar nak balik petang pun boleh nak dia nak tak bekerja tu boleh. Ha, asal mengalami nanti dia binilah. Ayat tadi yang kita menerangkan tentang apa namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surah. Dalam Sahih Muslim tersebut sebuah hadis di mana para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahadzina hadza li'amina am lil abad?" Allah sallallahu alaihi wasallam la bal abad Artinya apakah haji kita ini untuk tahun ini sahaja atau untuk selama-lamanya ha, jadi sahabat tanya kita ni pergi haji sekali ke atau satu kali haji dah cukup ya Rasulullah Sabdanya sallallahu alaihi wasallam tidak yakni bukan untuk tahun ini saja balal ianya untuk selama-lamanya Adilah Khalil yang mengatakan, kalau orang itu sudah haji sekali, tak. Tak hidup dah. Tak wajib tadi lah. Tapi nak begitu boleh kan? bagus. Ya? Tapi tak wajib tadi. Ada pun hadis Al-Bisa'i dan keberi. Ada satu hadis yang menunjukkan lima tahun sekali. Ada empat tahun sekali. Ini ada hadis. Lima tahun sekali. Adapun habis habisan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Ibn Habban dalam Sahihnya dan al-Bayhaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaitulillah wa Azza wa Jalla ina abdan sappahatulah jismahu rasaatu 'alaihi fil ma'isha tazhi 'alaihi qasatu awamillayyibu ilayya la mahru". Yang artinya berfirman Allah Azza wa Jalla ini habis ters. Sesungguhnya seorang aku yang telah kesehatan badannya dan aku murahkan rezekinya berlalu lima tahun dia tidak datang kepadaku adalah orang yang tidak maukan kebaikan. Itu hadisnya. Nah, jadi maknanya kalau gitu lima tahun kita berkisalah. Ditafsirkan sebagai suruhan sunat sahje. Nah, jadi pergi lima tahun sekali itu sunat, abdal. Tapi Imam Hanafi dia pegang hadis itu sebagai wajib. Bagi Imam Hanafi wajib pergi lima tahun sekali tapi tentunya wajib itu tak sampai kepada peringkat fardu, kerana Imam Hanafi dia ada kategori ini dua, fardu wajib hmm. jadi maknanya orang yang ada rezeki dimurahkan rezeki sehat badan tak ada apa-apa halangan sekurang-kurangnya lima tahun sekali, hilang hmm. tapi Imam Hanafi ini wajib Maknanya wajib tu apa? kalau awak tak buat minta lah ikut sunnah yang Nabi tunjukkan tapi kata Imam Syafi'i, sunnah Saja, tak wajib kalau sudah sekali Haji nah. Kemudian kita sekarang ni kena buat Buat penghanal risahan sendiri lah e, Itu lah, kalau orang Dia tiap tahun ada, pergi merancung 3-4 tahun sekali, pergi merancung Kenapalah kalau bekah ni hanya semua hidup sekali nah. Orang dulu nak berancung ni tak ada Dia tak keluar lagi, bila keluar lagi, kewajib je Jadi kita katanya orang tu Nak keluar lagi, tak haji sekali sudah Tapi kalau kita tengok dia keluar lagi ini selalu lah Ya Perusahaan pelancongan dalam dunia ni sekarang ini bukan main hebat, ya? Tapi kenapa lah pergi kepada Tuhan kalau kalau ada 5 tahun sekali. Nah, tapi alhamdulillah banyak salah seorang kita 3 tahun sekali, ada 2 tahun sekali, nah, ada berjuta tahun. baru Pokoknya niat cukup. Enam belas tahun niat amalan dengan niat. Ah, nanti. Akan diterangkan, ada hadis yang menerangkan, jangan nanti kita jadi bulungan, orang yang pergi haji hanya melancong saja. Ha, kalau orang-orang kayu saja melancong, orang-orang besar saja melancong, orang kayu melancong. Orang alim nak jatuh-jatuh, orang miskin nak cekat sedekat. Itu ada apa yang ya. Sebab sana orang sedekat, memang orang sedekat banyak-banyak. Ha, kalau orang tu dia orang kayu-orang mekak lebih sedekat. Bukan seinggit-seinggit. Ha. Secekat-secekat, kita katakan pendekasi. Ha. Orang kayu orang kaya luar negeri lain lah ya. Alhamdulillah ada kalanya haji dan umrah ini menjadi wajib lebih dari sekali jika dia nazar, jika kamu nazar nah, kalau awak nazar tapi haji pertama tak boleh nazar ya. kalau awak belum haji awak nak bernazar, nazar awak tak sak ya. awak tak sak dan perkara yang wajib tidak boleh dinazarkan. Ini kalau dah haji. Jadi yang kedua tidak diusahakan. Ah itu dinazarkan. Bila dinazarkan jadi wajib bagi. Tapi kalau awak dah haji. Kemudian hmm. awak cakap, ini nazzar ini dengan lafaz ya. Niat dalam hati kalau tak cakap belum nazar. Ini kadang-kadang ada tengah orang kurang faham. Niat dalam hati ya, kalau bapa lahir sini. Kita haji Tak cakap Kalau tak cakap dalam haji saja bukan nazar Nazar ni cakap Nazar mesti dengan lakas Sama ada di cakap depan orang, Dekat orang Tapi dia keluar lakas Sebab tu macam ikram Lakas tu macam nazar Berikram Lakas Dan lakas ini Lakas nazar ni pula Ialah lakas yang mengandungi Erti wajib Baik, -baik baca, baca. Gini, kalau kata orang kata, Gini Insya Allah kalau takkan kita lagi haji lagi, kita haji ni. Kalau takkan kita lagi haji lagi, ya, ini belum nazar Sebab cakap ni tu, tidak menunjukkan semacam kewajipan. Ya. Tapi nazaran bagaimana? Dia sembuh kata nazaran tu. Aku beneran ada. Kalau takkan siapa pergi haji, asal wajib orang tadi dia sebut perkataan nada aku bernada ataupun dia tak sebut perkataan nada tapi dia kata kalau dapat rezeki ni wajib aku ke haji wajib ah ha, itu ada dia atau dia sebut pasti atau dia sebut mesti ah ha. jadi mesti ada perkataan yang menunjukkan arti kata wajib baru jadi nada tapi kalau ingat-ingat -ingat saja, belum nazar. Dalam hati tak lafaz, belum nazar. Atau lafaznya tidak menunjukkan semacam wajib. InsyaAllah, ada lah niat kebab. Tapi tak mestilah. Tak tahulah, belum tahulah. Nah, itu semua belum jadi nazar. Nazar itu satu keputusan yang dibuat dengan arti kata-kata. Ha, kalau awak nak nazar betul-betul nazarnya cakap macam lah. kalau dapat hajat aku ni kalau ada aku dari sakit ni kalau dapat aku uang ni benazar aku dah pergi Ah sekarang dan nazar aku pun nak bergantung sebabnya, dapatnya syarat tu saya dah dapat duang ni tak dapat lah, pergi tak dapat, tak dapat, tak ada? Baik dari sakit atau tertulis hajat aku ni kalau ketunai hajar pun ini Benazar aku nak pergi haji Ketunai hajar Naik asli, Wajib nagar. Jadi kalau nazar Jadi wajib Walaupun awak tak haji Sebab haji yang kedua ini Sudah jadi wajib Kerana Atau kabak Dari haji Atau umrah yang rusak Kena kabak Jadi kabak menjadi Wajib Haji dan umrah Hanya rusak dengan bersatu suami isteri itu hanya rosak dalam larangan yang 10 suami dan ada ada langkah-langkah boleh -langkah rosak haji, boleh dapat haji dengan bertak na'udzubillah semasa dia dalam haji dia bertak na'udzubillah ada lah haji tak pakai, orang tak, nah, tak pakai haji tak salah kena tak pakai lain-lain tak ada kalau ada salah lain-lain tu, ya, misalnya rosak hajinya pasal apa? Yaitu rosak hajinya kerana pakai pakai yang bercaica atau berbau bau-bauan atau apa, -apa Syarat rosak apa? Tidak membatalkan haji, kalau boleh ditampung dengan damnya kita eh, ada dam, itu kita cemoi sahaja. Satu saja haji kata. Kalau dia... Mertan A'udzubillah... Ataupun... Kalau dia... Bersatu... Sebelum... Tahalul awal... Masa dalam arafah lagi... Belum sampai kemina... Belum-belum tajam roh... Belum bersyukur... Belum belum Yang pertama tu... Dia buat tu... Haji ni Bapak... Nah, dia tiba-tiba... Sebelum, sebelum... Sebelum Tahalul awal... Sebelum Tahalul awal... Dan Haji batal ni... ya? Tak boleh pula awak kata Nak haji tahun tu lagi Tak boleh, ini satu mata alam Misalnya Seorang ikhra'un Ibrahim Ibrahim. Ibrahim Ibrahim Dia sampai peka Lagi dua puluh hari nak haji Tapi dia Ibrahim Tak boleh buat, ini ikhra'un tu Lagi dua puluh hari nak haji Macam-macam orang lain nanti dia buat juga kalau aku misalnya wang bungkur aku nak beli apa tak apalah Kena dapat. Jadi kira saja. Kalau kan? Tapi kalau dia beri wang sendiri misalnya dia dapat semua maharaja. Hari ini dapat. Ehra dia dapat. Satu. Tapi dia kata ini lagi semua hami ada. Arab anda tahu. Saya nak beri ehra. Saya nak ni anda lihat. Dia boleh keluar pergi apa? Mika Tak boleh Tak boleh Haa Ini Tak boleh Masa lagi ada Ada orang datang Tak kira oh, Dia orang berkata Macam ha. amalan tu tak dikira haji Dikira umrah Bicara Umrah Haji rosak Kena tadak tahun depan Tadaknya wajib Jadi ikut ke mengaji bila dah masuk tak boleh batal. Tak boleh batal. Tak boleh ulang semula lah. Niat semula tak boleh. Dalam tahun, tahun depan Ah, syarat orang haji. Selagi ada kalanya haji dan umrah ini menjadi wajib lebih dari sekali jika ranazar atau talba bagi haji atau umrah yang rosak. Walaupun ibadat haji atau umrah yang rosak itu hanya sunat saja. Ini ingat. Awak pergi haji yang kedua, haji pertama dah dapatlah, haji kedua awak rosak. Ya? Jangan awak kata ini saya haji pertama dah sudahnya rosak rosaklah, tak apalah. Tak boleh, kena salah, kena salah, kena salah pasal apa pasal ini sebabnya, ya. kenapa yang sunat pun kena kata juga dan hukumnya macam wajib hadir dia macam semayang jemaat semayang jemaat kita kata orang berhubungan tak wajib semayang jemaat Ya, tak wajib saya Jumaat. Orang sakit tak wajib saya Jumaat. Orang musafir tak wajib saya Jumaat. Tetapi tak wajibnya itu apa? Perginya Tapi kalau dah sampai niatnya wajib. Dan segala pekerja wajib tu kena buat. Tapi lelaki perempuan pergi sunat Jumaat. Kau tak berdebat usul sunat dan Jumaat sesuai perempuan sunat. Kau boleh tak? Boleh. Awak punya niat Suami orang boleh jemaah Pergi awak tu Berjalannya awak tu sunat Tapi membuatnya Wajib Kalau apa-apa Dia kata saya tak wajib Tapi tak apalah Saya nak pergi Tak pergi Tapi bila niat jemaah Awak tak boleh ulang Awak tunjukkan Al-Qalifah itu Salih sunat dan jemaah Tak boleh Iskali buat itu Jemaah Kalau mereka jemaah tu Tiwa awak persi Juga kalau awak sengaja jemaah Dia kata apa-apa Semua Dibang Zohor dengan apa ah itu Orang pergi haji mungkin ini orang yang tak pulang balik, kita tahu punya haji Misi haji, bawa jawab Kalau ada haji ini, kita tak Jangan berulang, bayangkan 9 kali Haji 10 kali hari, semua lalu 21 saat Ini kena wadah-wadah, tak ada Pentingnya itu senang Tapi mengamalkannya Awak tak boleh kata sana pergi sana Awak itu hajiah suratkan Apa kata-kata wajib Apa saja yang kena bagi orang yang haji sekali Kena pada haji yang kedua kali Kena pada haji yang ketiga jadi ah, itu kena paham. Adalah di fikir, saya haji sunat, gusarusad dam pakaian, semua tak payah, besarlah. Pasal dia kata saya sudah haji dan haji yang dulu sunat saya Yang sunat ni pun segala peraturan dia kena jaga dia punya dam dan bayar. Semua kena buat. Ha ah, jaga. Ya. Kewajipan haji dan umrah ini adalah tidak serta-merta. Yang ini diberi kelonggaran masa yang panjang Walaupun yang abdali disegerakan Supaya tertunaik pak. Jadi kalau sekarangnya ini ada orang, -orang ada duit Ada duit ya, ada duit Tapi dia kata saya tak nak pergi lagi tahun ini Atau dua tahun, setahun ini, dua-dua tahun ini Saya tak pergi lagi dia tahun Boleh lah, tak apa Sebab dia kata wajiban haji itu alat terakhir Dan, Bagaimana kita tahu ini? Kalau macam mana hukum kita itu? Hukumnya kita ambil daripada amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Nabi Sallam wajib haji tahun uh, syiaran haji turun tahun enam, tapi Nabi membuatnya tahun 10, Tak apa. Tahun. Jadi tak apa melambatkan haji. Kemudian melambatkan haji dan umrah itu tidak terlalu pedas, selagi ia sempat membuatnya semasa hidupnya selagi ia sempat membuat semasa hidup macam sekarang orang beraja jangan pinjam baru nak pergi haji boleh tak boleh tapi dah syarat awak boleh sampai masa pinjam ha. jangan boleh sampai pinjam Tinggal. dah betul sekarang sudah wajib oleh sebab itu Nabi SAW. alaihi wasallam banyak menasihatkan hajilah kamu sebelum kamu dihajikan ini aku orang tafsirkan senang saja Haji wakamu sebelum kamu dihajikan ya? Maknanya sebelum kamu masih dihajikan Tapi tafsirannya bukan begitu Haji wakamu sebelum kamu dihajikan Maknanya kamu dalam menuju ke Ka'bah Sebelum kamu ditujui Dihalang untuk ketika ha. tak Mungkin akan ada masa-masanya kamu terhalang Sama ada terhalang diri kamu Atau terhalang tak ada atau terhalang peraturan-peraturan Atau keberangan atau apa Jadi bila sampai Masa Boleh pergi Spesial pergi eh, Tetapi kalau Buat rancangan menjadi tahun dengan tahu, Boleh, tak mengapa Tapi dengan syarat Boleh sampai masa Jadi sekarang kita boleh tahu Kita sampai masa Tapi tak buat Bukan ada ikut bukan ada Hukum adat ke macam mana? Mengikut adatnya, insyaAllah Adalah lagi masa lepasnya, bakatku sihat Mungkin lagi lima tahun insyaAllah boleh pergi Itu adat, tapi kalau hukum adat Awak sekarang ni umur dahulu Tadang pun tak sihat-sihat Habis sihat, masa sakit itu, Hukum adat ni boleh tahu Lagi lima tahun, enam tahun ni ya. Bila sabtau ke tidak cuma lagi Sebab kalau sakit nanti dia Bersama Jadi itu yang dimaksudkan di situ. Sampai uh, menambahkan haji dan umrah itu tidak berdosa selagi ia sempat membuatnya semasa hidupnya. Kerana Nabi SAW membuatnya pada tahun yang ke-10, setelah empat tahun kewajibannya. Ini mengikut kata-kata so, ya. sejarah. Tetapi ada tau turunnya ke haji hari itu tahun 9. Ada tak? tau. Tahun 9, tahun 10, tahun 12. Setahun. Tapi Tawada -tawad Masyarakat -tawad mengatakan haji itu turun pada tahun 6 Dan Nabi buat pada tahun 10 ya. Tetapi Seseorang itu mestilah berazam untuk membuatnya Azam hmm. Setiap orang islam Sama mampu, ada mampu atau ada mampu Berazam untuk begitu Kadang itu dekat Yaud yang penting adalah tapi yang sebenarnya itu belum hati niat, lagi belum ini belum lagi niat nanti diajar. Tapi ini berasal. Asal itu mesti. Kalau dia berasal, ya, katalah dia orang yang tak mampu, dia orang tidak mampu. Tak mampu pun berasal lah. Ya. Kita pernah tu ambil rezeki lah, ya, tuan beli rezeki. Janganlah kita cakap dia salah orang ni. Macam saya ni mana dah eh, boleh diajar? Ada orang cakap itu Mana hasil nak pergi haji Belum tahu Belum tahu Jangan pergi haji Banyak pun orang, -orang yang tak ada hasil apa berpaksa hmm. Jadi hmm. Ataupun orang kanya Tahun ni pergi haji Kadang-kadang kita jawab Tidak lah mentah, Tidak Tapi kita pun tahu Tentang last minute kita pergi Tengok <laughs> nah, tak? Tengok tak? InsyaAllah last Tentang ini belum ada azam eh, Belum ada terwajar Tapi pun tahu-tahu tak Tengok tak? Jadi azam pun mesti ada Ya? Dan dalam beberapa hal Azam itu menjadi Syarat dan disebab Itu tak besar Misalnya Waktu Zohar dah masuk Waktu Zohar dah masuk Adalah sama waktu Zohar Baru masuk Satu Sabtu Ada Adakah wajib Azam yang heard Mesti semua yang pada waktu seorang Tidak mestilah Lambat sikit pun boleh Sebab waktu seorang panjang Sampai asal Masuk asal adalah -ab. Tapi orang kata benar asal Kalau buat seorang lebih baik Sebab tapi seorang -ab. kata Selalu beri'aji lho Sebaik-baik perkara yang baik itu Dia persegapkan Satu Dan Kemudian dia dah gini tanya Apakah amalan yang paling baik Nabi kata Apa yang perkara yang perlu didurukan yang perlu di, di, di, dipercepatkan Nabi As-salah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah Sorah, bila sampai waktu percepat. Tu akbar. Tapi kata Allah, kata Rasul, tidak semuanya berlalu. Bila dia ni, dia mati, dia berazam tak semayang tidak lagi. sampai kan dia samp pada masuk semayang, tidak. Kalau ditakdirkan dia sudah berazam pada awal waktu, masuk sedia waktu dia pun berazam nak semayang. Tapi sebelum sempat semayang, berlaku satu-satu hal atas diri dia. Yang dia tak dapat semayang. Kata yang indah sendiri. boleh ternyata? Semayang. Tak berser. Boleh tak antar? Tak berser. Tapi kalau dia tidak selesai? Terus. Saya akan mengajar? Terus. Kalau waktu masuk ini, tengok yang masuk dah masuk. Berajar tak mas, semayang. Tidak suka tapi jangan kalau berajam nak semayang Ini orang terbuka-buka sesat Ada orang niat niat tak semayang Ini berazam nak semayang Cuma dia lah Tapi berapa kata perkara Kata orang tinggal dunia kan Ada macam-macam hal hadir aku Dia nak semayang Tak ada apa-apa Tapi kata-kata tak boleh Begitu juga Itulah yang dikatakan Ada orang bertanya Adakah semayang kata menghormatkan waktu Sembayang kerana menghormatkan waktu Ini satu bahagian dari menghormatkan waktu Awak ingat waktu itu sudah masuk Bila waktu dah masuk, maknanya awak pernah buat suara Itu menghormatkan waktu Menghormatkan waktu Sebab itu banyak syakit orang terlantar, terhantau Yang aku pun tak boleh buat apa-apa Selagi dia punya pikiran ras Dia pernah Sembayang Tapi selain tak boleh buat apa-apa Sembayang ras tak boleh buat Apa, -apa. yang boleh buat, aku yang aku boleh buat ada ngalafa saja ada dalam kepala mata atau dengan ingat ke pokoknya awak ingatkan waktu saya ya jadi itu berazam dan semua orang Islam kena berazam untuk buat rukun Islam baik salahnya baik saungnya baik hajinya jadi berazamlah semua orang kena azam insyaallah walaupun tidak dihadir di tu azamnya sama ada sampai atau tidak itu serah pada Allah Subhanahu wa taala andainya seseorang itu takut terhalang dengan sebab sakit atau sebagainya wajiblah ia segera melakukannya kalau dia kata ini takut nanti kalau terhalang kalau sakit kalau apa-apa sekali bagaimana cepat-cepat nak -cepat bila ada kemudahan ya Usa itu saja itu salah satu dekat tahun ini jemaah haji Singapura ni 50000 orang ya Biasanya senget jamaah Haji Singapura 3000, 3000 lebih. Paling banyak 3400 3.400 Tahun ini 5000 lebih. Pasal apa? Tahun-tahun lepas banyak yang takut nak kerana hal keadaannya belakangan itu. Aa, jadi orang yang tak pergi tahun lepas semua tahun ini dia tambah pula ya. Tahun ini lagi naik 5000 lebih. Aa, maknanya banyaknya azam saudara, tak satu macam kita takut, nah, saudara orang tak rasa tenang. Kerana kewajipan yang diperpanjangkan seperti haji, haji ini hanya boleh dilambatkan oleh orang yang kuat sangkaannya, menurut kebiasaannya, akan dapat membuatnya di masa hadapan. Yang ini, awak boleh lambatkan kalau awak ada keyakinan, awak rasa memang awak boleh buat lagi berapa tahun yang awak rajakan. Kalau awak rasa Belum tahu lagi Saya boleh buat ini Macam mana Badan sudah barangkali sakit, Umur pun dah lanjut Saya belum haji, Cepat-cepat haji Haa cepat haji ha, Sudah ikat kehajipan Ini bagi yang mampu Yang tak mampu Tak ada masalah apa-apa Yang mampu ha, Yang mampu Yang ada kelebihan Yang boleh Dia belanja untuk pergi aja. Ya Adapun orang yang takut tidak akan berbuat di masa hadapan, wajiblah bersegera melakukannya. Ini wajib. Jika anyway. rasa ini masa beruang, lain, lain masa terlakar. Buat hukum-hukum haji. Perduanan yaitu seumur hidup sekali, seumur hidup sekali yang belum waktu dipayas. untuk memakmurkan kata. Jadi bagi orang dewasa orang yang bukan sunat Yang bukan budak-budak bukan kanak-kanak orang dewasa macam kita nak sebut. haji tu, haji kita kedua tu walaupun dia sudah sunat tapi ada orang yang mengatakan masuk waktu kita. Kalau tu di mereka minum ma'ul ta'ata itu lah. banyak kata bagi pengunju-pengunju haji. Yang sunat ni haji kanak-kanak yang ketiga seperti haji kanak-kanak ya. Jadi haji kanak-kanak yang belum baligh kalau dia balik, nanti dia kena buat lagi. Yang keempat hara, hara seperti haji. Siapa? Bagi orang yang yakin atau kuasa kuat sangkahannya akan menutup bayar. Kerana Islam tidak mahu orang menjemurkan diri ke dalam kebiasaan kebinasaan alah mencuburkan diri dalam kebinasaan. Kalau awak yakin awak pergi sana akan dapat bahaya kebinasaan jangan pergi. Dan kalau awak pergi tudang dia, mesti awak dosa. Eh. Nah, tak jangan pula nanti awak salah ke agama. Ni saya suruh buat begini. Padahal agama tak suruh awak sendiri buat awak sekena bahaya. Kalau yakin ada bahaya, kalau tidak yakin masuk yang 5 bakrus. Bagi orang yang menyangka ada bahaya. Itu yang di atas tu kuas santan waksakan atau yakin orang yang ayah dia nak pergi juga dia bilang tak boleh ini berbahaya dia nak pergi juga berbesar tu tapi kalau dia agak-agak sedia mungkin makruh. jadi awak betul pergi dalam keadaan apa keadaan tenang betul-betul ada pedam ialah bila tak ada perang tak ada apa. -apa. Ya. Saya ada membas. Apa, apa dia awak sakit ada apa? Tapi ada orang kenal dengar tak apa apa. Ini semua perasaan semulah. Awak tenang juga. Kalau awak tenang pergi dulu lah. Ya. Pagi-pagi siang bawa akan Islam dan Jabbar Haji. Ini saya bawa ada beberapa hadis Nabi SAW alaihi yang menggalakkan, kemudian nanti kita akan membincangkan pula hadis yang menakutkan. Ah orang yang wajibkan hadis. Ini yang galakan, hadis Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal qala imanun billahi wa rasulih. Bila tumama qala jihadu fi sabilillah. Bila tumama qala hajjun mabur. Qala al-khairu Artinya daripada Habiburrahmanulahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Apakah amalan yang paling afdal Sabda iman kepada Allah dan Rasul. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya ini amalan yang paling afdal dibuat oleh manusia. Makna iman di sini iman yang disertakan dengan amal, iman yang disertakan dengan amal. Yang ini buat adalah amalan-amalan yang dibagi oleh Islam. Ini abdal, ini yang paling baik, ya. Kemudian itu diceritakan lepas itu apa yang Rasulullah? Al jihad fi sabilillah. Berjuang pada jalan Allah. Ah, tadi perang Sabir Ya. Ni betul. Apa cerita lagi? Apa cerita itu Ceritanya hajjul mabrur. Pergi haji, ya, membuat ya, haji yang mabrur, yakni haji yang betul-betul pergi ke padangara yang diberi oleh Allah Subhanahuwataala pahala. Oh, bagus. Tidak diwajibkan jihad perang saja. Jihad orang merobohkan jidan marah. Itu jihad macam itu. Hadis yang kedua, Nabi bin Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Sama'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'Man hajja falam yarsu' wa lam yafsuk, raja'a min dhunubi ka-yawmi waladathu.'" Ayah dzari'u al zikrun Artinya daripada oh, Allah Subhanahu wa taala itu saya dalam dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang pergi haji kerana Allah lalu ia tidak membuat dosa dan tidak berlaku fasik yang ada melanggar perintah Allah maka ia bersih daripada dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibu. Ah dosa yang sudah terampun. Ya ini sudah dibincangkan kalau mula lagi barang tadi sudah bincangkan dosa yang terampun ini Dosa dari mulai kita Dari kira-kira Daripada bala kita Sampailah saat kita buat dosa Sampai Itu dimaksudkan dosa selama itu Tetapi kalau lepas kita pergi haji Kita balik kita buat dosa Tiga dosa ni hmm. Jangan pula ada yang merahamkan Bila dah haji ke, buat dosa apa Jadi tak haji ni Untuk kan? lah apa dia buat dengan apa tidak lagi tu? Setakat mana dia dah pergi haji Lepas itu dia buat dosa Itu satu Kemudian yang terampun itu dosa kan Dosa antara awak dengan Allah Taala. Tak kira kicil atau besar Dosa antara awak dengan Allah Apul, kecil atau besar Bagaimana dosa terhadap manusia Dosa terhadap manusia adalah hilang antara orang Sebahagian orang Dia akan ampun juga dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dan disyaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun kita dengan ampun. Tapi ada ulama' kata tidak Serap melayung tetap af daripada orang yang berkenaan. Ini bukan tugas kita dengan ulama. Dan ada sahabat yang lama tidak memberikan komen, mereka berhenti saja di situ, serah pada Allah taala. tetapi dosa anda kita dengan Allah Subhanahu wa taala terak ya. Kemudian beberapa kali saya dah kurang bertukar Satu masalah Iaitu Orang nak pergi haji Kena ditanggur Tidak maaf Kepada orang yang bersalah Orang yang tidak bersalah Dan ini juga disuruh ditanggur Kepada orang-orang tak orang itu Adanya kata saya nak pergi haji Awak buatlah segala dosa segi haji, Tak boleh Bila awak tak nak tidak dia haji itu, kena camu di Dalam kursus, kursus tadi Supaya awak pergi sana dalam kursus Tapi saya minta halal Dengan sebarang orang yang ada Awak berumah malah dengan mereka ini Tak faham Semakan serinah bar surah Tetapi ada masalah Katalah Ada orang, apa awak tak nak Minta maaf Apa awak tak minta maaf Dia tak apa tu? Bagaimana? Ada orang yang tak pergi haji Sebab orang kata kalau pergi haji tak pun eh? Sebab awak tak dimaafkan, maafkan Awak tak di ha. Atau orang yang Minta maafkan haji Isteri minta haji dengan suami Sampai suami mati eh? Suami tak dapat Macam mana Ya ini bukan apa-apa yang saya ingin Adakah orang tak pergi haji? Orang mengatakan orang pergi haji Walaupun dia tak dapat selesai dengan orang ni Dia pergi, ini dia tak dapat selesai Bukan kerana dia tak mau selesai Tak dapat selesai Pergi haji, jangan dengan sebab itu Dia kata saya tak boleh pi haji Atau saya tak guna pergi haji Atau ada orang kata pergi haji macam mana tak guna. Jangan cakap dia Pergi haji Minta lah kepada Allah-Allah Saya tentu Ya, tapi dengan syarat awak boleh buat apa yang awak boleh buat. Ha, tapi kalau awak tak buat kewajipan awak kemudian awak pergi itu jadi masalah. Ya. Nanti bicara mencang dengan syarat-syarat lagi itu ada banyak masalah. Ya. Orang yang berutang boleh. Ya. Dia boleh tahan. Orang tu pergi. Awak berutang saya, saya nak belayar. Macam mana utang saya nak belayar? Dia boleh tahan. Ha. Dia kena belayar Hutang dulu. Kalau awak pergi tak balik, kemana? Kita utang siapa? tapi kalau awak kata saya ada wakil saya wakil untuk dengan wakil saya bapa dia akan bayar boleh lah tak apa. habis yang berlaku Ibn Haddad saya mengawalkan dengan sarannya daripada Ibn Umar bahawasanya Nabi Muhammad SAW bersabda innal Hajj yahrudu min baytihim lam yakhu khutfakan illa kataballahu lahu biha hasanah wa khabta anhu biha khusiaah فَإِذَا وَقَفُوا بِعَرَفَاتٍ رَأَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَذَاعُوا أَذَاعَ وَأَغْلَقَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أَنِّي فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَذَاعُوا أَذَاعَ وَأَغْلَقَ وَإِذَا رَأَوْا الْجِبَالَ يَرْتَجُّونَ وَإِذَا رَأَوْا وَإِذَا يُغْشَى عَلَيْهِمْ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَغْشَى عَلَيْهِمْ وَيَحْبِسُهُمْ حَتَّىٰ wa idha alaqa sha'ruhu wa lahud kullu sha'ratin saqadat min ra'sihi nuran qiyamah wa idha wa tawabi bil bayt kharaja min dunubi kayawmi waladat zuhurbu ardina setungguhnya orang yang keluar pergi haji itu setiap langkah yang digerakkannya ditulis baginya satu kebaikan langkah dia tu setiap langkah tu Ya, ah, Dia keluar langkah dari rumah dia Siap dia langkah satu kebaikan Kuduskan ya. bahan ini satu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dihindarkan satu kejahatan daripada dia Yang ini satu kebaikan Dan dosa dia yang ada sudah terbuat Itu satu-satu Dia -satu. dihapus kan? Yang pun Tengah langkah itu. Jadi satu langkah dapat dulu Satu langkah dapat satu kebaikan Hapus satu kejahatan Sulhkan Allah, ya? Bahawa punya untung kita keluar pergi haji, tapi dengan syarat tambahlah balunin. Niat, ya, niat ya, si tu. Ya. Apabila mereka yang pergi haji itu berkumpul di padang arafah, Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikatnya. Allah berkata, lihatlah olehmu kepada hamba-hambaMu yang datang kepadaku dengan keadaan kusut masaik dan berjemur ke. Ini, ini orang haji ketawa ini, ya? Tidak berhias, tidak apa. Tak boleh pakai minyak apa. Tak boleh pakai bau-bauan. Tak boleh apa. Semua dalam ikhram. Jadi nampak kusut mak saya mereka itu. Itu satu daripada jalan kita boleh kusut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membeli muka-mukanya. Aku mempersaksikan kamu. Yang ini aku jadikan kamu sebagai saksi. Bahawa sesungguhnya aku telah mengambuni dosa-dosa mereka. Walaupun sebilangan titik hujan dari langit. Dan pasir kawasan Alijh. Ini kawasan Alish Ini satu kawasan katanya tanah Arab Yang pasirnya begitu Semua pasir Tak ada bumi Tak ada, tak ada tanah Pasir sebanyak-banyak -banyak. Jadi kalau banyak itu pun dosa mereka Wampuni Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebanyak pasir Alish ha. Apabila seorang haji itu Menuntar Jamrah Tidaklah dia tahu Berapa banyak pahala paginya Hinggalah ia diberi balasan Di hari kiamat ha, Ini maknanya pahala Menuntar Jamrah Ini tak tahu ni Bawa kata aku tak kasih tahu banyak. Aku simpan palu. Dan dari jaman dia jangat, Dia, dia meletak Jamerah itu Jamerah yang tinggal Jamerah dan sebagainya Apabila ya? ha. ia mencukur rambutnya Maka baginya Pada setiap relai rambutnya Yang gugur dari kepala Itu menjadi cahaya Pada hari diamat Setiap relai rambut Yang gugur jadi cahaya pada hari diamat Dan apabila ia menyelesaikan Tawamnya yang hampir di Kaabah Tawam Kaabah ya? Keluarlah daripada dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibu. Dengan doa doa, tak halal akan hilang bila? Ah, abdul. Ah itu. Hadis Nabi Alaihi Wasallam. Yang terbaik, Sabil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Hajjaj wal Umar waktu Allah, diaa'hum faajabuhu, fasa'luhu fa'atuh. Tarsinya Para pengunjung Yang membuat haji atau umrah Yang yang datang ke baitullah, Ya Membuat haji atau umrah Adalah setamu Allah Dia yang memanggil mereka Maka mereka telah menjawab seruannya Dan mereka telah memohon kepadanya Maka diperkenankannya permohonannya Haa nah, Riswa itu di Mekah itu banyak tempat-tempat Yang boleh kita berdoa Yang diterima oleh Allah Ta'ala Ya Haa nah, yakni apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'tu fi Ramadan ta'dilul ta ma hajatan ma'a hajatan aw qala hajatan ma'a ra'ul qali Ini kelebihan umrah pula, ya. Artinya, umrah dalam bulan Ramadan menyamai haji. Umrah dalam bulan Ramadan menyamai haji pahalanya. Ya. Pahalanya menyamai haji. Nah, jangan pula orang tu kata saya dah pergi orang bulan Ramadan, saya tak pergi haji. Bukan itu maksudnya. Pahalanya menyamai pahala haji. Haji wajib, ya. Atau sebaliknya, haji bersama tu. Ada riwayat bukan saja pahala haji, pahala haji sama, -sama Nabi. Atau ha. pahala sama -sama nabi, haji sama Nabi. Mereka yang haji sama haji terutama 100 ribu orang Islam yang sama Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang dapat. Haji sama-sama Nabi. Dapat haji akbar pula. Haji jemaat pula hajinya itu. Wah ini untuk besar. Tapi kita yang kemudian tak waktu, Tapi Nabi kata kalau buat orang dalam merawak-murak. Tak ada macam haji sama-sama. Ini ada dua yang. Ya. Nah, itu hadis-hadis yang menggalakkan. Hadis-hadis yang ya? Hadis-hadis yang Ah Ini Sebachar hadis yang menakutkan ini maknanya orang tak hadir. Ada kemampuan ke Nabi. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini ayat pertama firman Allah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baytin wudi'a 'alan-naasi allazi bi-Makkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Lihiaayatun bayyanaatun maqam Ibrahim. Kamadakhalahu kaana aamina." Wali Allah ala Nasihijul Bayt, man istataa'ilai sabila, man kafara. Fina Allah raniyana ala alamin. Ardina. Serukuh rumah yang pertama diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah yang di Makkah. Atau Makkah. Ini sudah kita dengan panjang lebar pada dua minggu dulu Yang ini di sana itu tempat yang pertama. Ya, semua Nabi kita kata tidak pernah mengunjungi tempat, ya, tempat yang memang Allah Taala ini rumah yang diberkati ini, ini dapat tunjuk bagi selian Allah, yang ini kalian nak tahu apa itu ugama Islam bagaimana cerita Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bagaimana kebenaran ugama Allah, ini syihada saya syih di Mekah, tempat lain ada ada itu syihada Islam syihada kebenaran ugama Allah kenapa yang di Mekah? kerana di Mekah pun amalannya berkait dengan amalan Nabi Ibrahim Ya tidak? kemudian Nabi Ibrahim Yahudi kata dia orang Yahudi kata Nabi Ibrahim Yahudi Nasrani kata Nabi Ibrahim Nasrani itu orang kata Ibrahim bukan Yahudi bukan Nasrani tapi dia Muslim ha, kalau nak ikut Ibrahim ikut Islam itu tak ada jadi masalah baikullah al-haram dan kawasan sekitar itu rejak itu alasan ya itu satu keterangan ha. padahal ini ada beberapa tanda yang nyata yang ini tentang kebenaran ubrama Allah Padunya ada makam, iaitu di Kampar ada makam. Apa makam? Tempat kediri ini Nabi Ibrahim. Jadi kalau kamu nak tahu kisah sejarahnya di sana ada. Dan siapa yang masuk kepadanya amanlah dia. Jadi yani siapa yang masuk kawasan tanah Haram. mekah, bahagian aman, sebab kawasan itu aman, kawasan tak ada apa-apa pembunuhan, tak ada semua tak ada. Jadi siapa yang buat pembunuhan tu dosanya begitu besar sekali di kawasan tanah Haram. mekah, tiada kita mencurumi, mencurubuli kawasan suci yang telah dicuci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu Allah atas manusia untuk mengerjakan haji kepada Allah Sesiapa yang mampu pergi kepadanya Yang ini diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pergi ke sana untuk mengerjakan haji kerana Allah Ya dan paedahnya manusia itu sendiri takkan Yang jadi amaran doba Dan barang siapa yang kufur Maka sesungguhnya Allah maha kaya dari segala alam Nah ini ulama mentaksirkan Siapa yang kufur ini maknanya Tak berjalan apa kewajiban haji nah, Tak keinginan nak pergi haji Walaupun dia mampu dia anggap haji ini perkara remeh saja. Ha, maka Allah Ta'ala menghakai oleh istian alam. Maknanya awak pergi haji ke Mekah bukan untuk nak dapatkan kebaikan untuk Allah. Allah Ta'ala menghakai untuk awak sendiri. Tapi kalau awak kuhur memanglah awak tak suka memang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini angara kan? Angara boleh Orang-orang yang boleh pergi ke mana-mana tempat -mana lain tapi boleh Mekah itu diberi Nabi. Dia tak Mekah, sana apa boleh ada. dia. Jangan menggunakan Nabi. Ha. Jadi ini orang kubur dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu amaran yang pertama daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yang aliyan waziyallahu anhu wa kahwan wajhah Tarutala Rasulullah s.a.w Man malakasadan warahiladan subalirhu ila bayitillahil al haram Walami hujjah Kala alihiyan yang musayahudiyan au nasraniyan Radhiyallahu anhu Allah yaqulu fi kitabi radhiyallahu ala ma sa'idul ghaiz man asba'a alayhi sabira Daripada Ali radhiyallahu anhu wa tarawaja katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang telah memiliki bekalan dan kendaraan yang dapat menyampaikannya ke Baitullahil Haram ya, memiliki bekalan dan kendaraan maknanya sini cukup saya Badan sihat, harca atur, jalan ada Semua ada, ada, jalan mudah tak ada sebarang halangan Itu maksudnya ya? Yang boleh menyatakan oleh Allah sedang Sedangnya tidak pergi Ah, itu. Dia tak pergi Maka tidak keberatanlah lah yang mati diacakan oleh Yahudi Yang sada serang ah. Maknanya itu dia tak ada percayaan ini kerana Allah subhanahu wa taala bermakna dalam kitab ini yang bermaksud dan kerana Allah atas manusia wajib perlihatan bagi siapa yang mampu beriktual. Ini Nabi Muhammad ayat dikasihkan dalam hadisnya disebutkan ayat. Jadi kalau kamu tak pergi itu pada hari kamu ada kemampuan ah, tak keberatan nak kamu datang majid dalam yaudzid dan masrani. Mana nya ini orang daik, tak intikatnya tak doa. Tapi ini Abis ini bertujuan memberi amaran kepada mereka yang lengah atau enggan mengajarkan haji tanpa uzur. Ah ini dia. Memang tak ada kepercayaan. Nah, Tapi kalau dia ada kepercayaan, cuma sekarang katanya ada saya ada masalah belum dapat pergi lagi, atau saya belum mampu lagi sekarang, atau ada masalah, ada uzur lah. Yang uzur tu dikirimnya oleh di syara. Kita kata tidak lawan <tidak> mati yahudi macam yang tadi. Ah. Banyak orang mati yang tak haji, berapa haji? Banyak yang dia haji satu persen aja. Ramai ramai tak haji lagi. Ada sesuatu mati yahudi macam yang saya bagaimana sikap dia terhadap ibadah hmm. haji, bagaimana ikat dia terhadap ibadah haji. Atau kalimah orang yang tak caya mereka haji, itu masuk yahudi dan nasrani. Ah, tapi bagi mereka yang memang ada keinginan, tapi tak sampai, itu juga kena nasaz. Kalau tak sampai itu berdosa saja tapi tidaklah jadi macam janji dan nasyani. Itu keterangan oleh awak. Musylihat dan itu kerana dalam syarat awak yang lain ketiga tu. Kalau tidak nanti awak boleh nampak jadi begitu padahal doa yang usulah doa yang tak boleh loya disebabkan Sebab ini bukan harusnya bergantung pada hati. Namal amalu billa. Ya, itu kita kena jaga. Ibadah Haji yang mabrur terhapuskan semua dosa kecil dan besar dan dosa-dosa terhadap manusia sekalipun jika berazam ha, ini dia. dan dosa-dosa terhadap manusia sekalipun jika ia berazam untuk meminta maaf atau berselesai tetapi tidak sempat untuk berbuat demikian ah ha, ini jadi kalau dia tidak minta maaf ya dia mau berselesai tapi tak apa mudah-mudahan ya diampunkan tetapi kalau dia memang tidak mau berselesai Walaupun ada kesempatan, maka tetaplah berusaha itu terus. Ya. Tandai orang yang mendapat haji yang mabrur itu ialah orang yang keadaannya setelah kembali daripada haji lebih baik dan lebih beribadah, menjauhkan diri daripada maksiat. Nah, itulah orang dapat haji yang berhaji mabrur. Adab dan peraturan tidak tinggalkan, insya Allah belum berakhir. الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بها علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا وفكرنا لنا وقرابات لنا في ديننا وعلى القطر ينسى ذكر رب وفقنا وفرهم لما ترضى قولا مبعلا كرما واربخ الكل حلالا دائما واربخ الله أسكي علماء مهضى الخير ونفات الشر ربنا أصلح لنا كل شؤون وعطر رجل داميك العيون واخذ عنا ربنا كل البيون قد لا تأتيها ما رسل المرون ورسل السر أن تأكرم من كتب وصلاة الله تعشر مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الهال الكرام الشرف وعلى صحب المصابير الله الحمد لله رب العين